Întrăbătând al lumii holdă, auza și strigă. Îndurarea se acordă, dar iubirea se câștigă. Dă cu grijă din tezaur și ia la ce dai. Cui vrea scump, dă-i snop de aur. Cui vrea ieftin, doi un pai. Între cei cu duhul de piatră, tu să nu te faci la fel. Când un câine rău te latră, nu lătra și tu ca el. Dacă noaptea te surprinde printre gropi pe drumuri grele, Bine să ai la tine lumânări de zori și stele. Cum gândești așa cuvântă? Pune simplu ce ai de spus. Că și ciocâria cântă numai cum i-a dat de sus."